Дев'ятнадцять. Я не жарт. Сорок шість годин по тому, шістдесят поверхів нижче. Твоє готелю вночі порожнє, блищить, як гробниця з чорного мармору. Зі стійки реєстрації лунає радіо. Дівчина з тривогою слухає, як майські атомні крейсери не у глибокій сірості, поки сюди підкрадається промислове шпигунство. Вони всюди. Військові новини лунають у коридорі, коли крізь автоматичні двері входить чоловік у нейлоновій курці. Його супроводжує грозова хмара. Він поспішає, а позаду сяють білі літери «Готель Інтерград». Дівчина не помічає його, і охоронець також охоплений страхом, і тому гість проходить повз них, прямуючи до приватного ліфта мешканця. Двері зачиняються за ним. Залишившись на одинці в золотавому світлі кабіни, він повертає рюкзак на груди, залишивши лямки на плечах. Так його вчили ще в шостому класі. Роби так, хане. Так нереально круто. Хан нишпорить у боковій кишені рюкзака. Дзвін металу. З'являється зв'язка ключів. Там – ключ від дерев'яного будинку в Саалемі, зубчастий молотоподібний ключ до передпокою і важкий алюмінієвий ключ від замка в підвалі. Усе марне, усе стало металобрухтом. Усе, крім одного – золотого ключа з зубцями настільки технічно витонченими, що, здається, ніби при одночасному повороті таких ключів спрацьовує протокол самознищення – Периметрова система типу «Мертва рука», яка гарантує удар у відповідь навіть у разі загибелі Верховного Командування внаслідок превентивного ядерного удару. Хан вставляє свій ключ судного дня в замкову щілину і повертає за інструкцією – двічі вліво, потім вправо, знову вліво. Поруч із замком – мідна табличка з гравіруванням – Амбарцумян Сар'ян Асатурович. Тиша ліфта прорізається шурхотом динаміка. «Пане Абарцумян, я хвилювався!» «Я не пан Абарцумян, я Інна Чоловік показує ключ, не знаючи, куди саме його спрямувати. Лише він сам дивиться на себе з численних дзеркал. Шапка з помпоном насунулась на бік, сніг тане на плечах нейлонової куртки. Він небритий, має жалюгідний вигляд. «Мені його дали на випадок надзвичайної ситуації, яка зараз і настала». «Чому ви не відповідали на мої дзвінки?» «Ви говорите, як Ісмаїл». «Перепрошую, що?» «Ви говорите точнісінько, як Ісмаїл». «А, так, ви пам'ятаєте Ісмаїла?» «Я Ісмаїл», – відповідає вірний секретар, і ліфт різко рушає з місця. Прискорення проходить крізь хана. «Ви казали, що хвилювались. Чому? Чому не відповідали?» «Я…» – секретар вагається. Я не міг зв'язатися з паном уже два дні. Остання інструкція була припинити всі дзвінки, нікого не впускати. «Це було позавчора?» «Так, тоді, коли пан отримав вашу посилку, Інаядхан». «Гаразд». Хан киває в дзеркало, мокрий сніг розтає на його окулярах. Він знімає їх і витирає об рука в куртки. І більше нічого не надходило за цей час від міжнародної поліції. Як я вже казав, я не чув нічого від пана. Так, точно. Ліфтова капсула беззвучно ковзає вгору, до неба, від перепаду тиску закладає вуха. Хан ковтає, обходить ліфт по колу і зупиняється обличчям до дверей, рюкзак і далі на грудях. Пане Хан, раптом трішіть у динаміку. Так, будь ласка, переконайтеся, що з панем усе гаразд. Скажіть йому, що я просив зв'язатися. А чому має бути не гаразд? Ліфт сповільняється, руки підіймаються з боків, ніби в невагомості. «Чому з паном щось може бути не так?» – питає він. Але секретар не відповідає. Двері ліфта відчиняються перед ханом. Промінь світла врізається в темряву зали на 60-му поверсі. Там виє вітер, пориви якого здіймають захисні покривала з вітрин, мов примар. І сніг мете. Так, найбільша у світі приватна колекція зниклих меморабілій поволі засипається кучугурами. Чути клацання взуття по лінолеуму. Чоловік із відділу внутрішніх розслідувань йде нічним лікарняним коридором, тримаючи валізу телефон, прикутий до зап'ястя ланцюгом. Маленька незабудка сяє на лацкані. Світлоблакитний емальований значок. Двоє поліцейських чергують біля дверей реанімаційного відділення. Один спить. «Чому ти спиш?» – слідчий нахиляється до нього. «Я – агент Меска, і в цій валізі п'ятикілотонна вибухівка». Офіцер розплющує очі і здивовано три їх. Напарник дивиться на це з жахом. «Ми щойно втратили незамінний стратегічний ресурс – центральну лікарню Мірови. Загинуло 30 громадян Граду через те, що ти не виконав свою роботу». Офіцер зривається на ноги, виправляється, його очі все ще сонні. Слідчий не вгамовується. «І що ти тепер стоїш? Це щось змінює, що ти тепер спиш стоячи. Хто я такий? Де моє службове посвідчення? Чому я не показав бейдж гостя?» Подвійні металеві двері гойдаються за спиною слідчого. Він заходить у темну залу, а офіцери в коридорі з полегшенням зітхають. Оба біч нього минають куби, розділені пластиковими завісами. Останній, ближче до вікна, світиться від медичної апаратури. Чоловік різко розвертається, відсуває завіси. Мечеяку, мені потрібно, щоб ти зателефонував своїм друзям. Мені потрібно, щоб ти повернув їх назад, негайно. Біля узголів'я ліжка стоїть крапельниця з морфієм. І морфій крапає. Це поганий знак, її мали б давно вимкнути. Побитий агент дивиться у вікно, де падає густий сніг. У тебе немає нічого, що ти міг би мені дати. Мені не потрібно нічого тобі давати. Я знаю твої байки. Не надходило жодних рапортів. Ти нічого не тямиш у розслідуванні. Ти – дух примара. Такі, як ти, тільки й що переслідувати. Дух примара. Зазвичай, це безробітні громадяни, які розважаються вигадуванням усіляких привідів і фантомів, що нібито облукають у держапараті та плетуть проти них павутину брехні. Такі як ми, Мачейку, такі як ми це агенти міжнародної поліції. Мета міжнародної поліції не розслідування. Мета міжнародної поліції підтримувати світ у нинішній формі. Мачейк відводить погляд від вікна. Твій світ у нинішній формі суцільна срака. Ого, внутрішній слідчий удавано дивується. Така філософія. Тобі подобається план Сент-Міро для людства? Єдиний нігіліст тут це ти дух. То тобі, значить, не до Сент-Міро і його план для людства. Риса обличчя внутрішнього слідчого загострюється. Він підходить до ліжка, узеленуватися его кардіомонітора. Але тобі подобаються ще більш ненормальні речі. Або ти не знаєш, з якою компанією тусується твій друг? Твій ненормальний друг. Я от теж не знав. Яке в них хобі? Чим вони займаються? Мачеяк сідає, пов'язка на плечі набухає червоним від непокори. «Хан? Хан геній! Ти не зможеш його зупинити!» «А вже ж!» – знизує плечима слідчий. «Він знає, що робить, на відміну від тебе. Я б йому зараз передзвонив. Цієї поступки достатньо для таких, як мачеяк». «Знаєш? Ні, старий. Зав'яжись з цим питанням. Краще додай морфію. Я не дотягуюсь». Він осідає на лікарняну подушку, на щастя, спазми сміху завдають йому болю і тирада закінчується. Гадаю, тобі вже досить наркотиків. Наркотиків. глузує мачієк. Слідчий дивиться на нього з відразою. Внизу на лікарняному ліжку розвалився спітнілий чоловік, голий торс кровоточить, блищить потом. То тобі, значить, тут подобається так? Задоволений своєю долею Кончаловський. Тереш пливе в морфіновому розчині. Темні хвилі накочуються на нього, у воду падають сніжинки. Він горить від холоду. Шанс. Дитячі руки тримають його на поверхні, за плечі. Маленькі, але міцні руки. Він – солдат кохання. Так, відповідає він і дивиться, як зелена цяточка на моніторі серця підскакує. Заспокійливо, ритмічно. Тут усе гаразд. Кажуть, я більше не зможу нормально ходити. Але знаєш, що? Я й не збирався нікуди йти. Я ненавиджу цю країну. Я ненавиджу град, Я ненавиджу міжнародну поліцію і моралінтерн теж. Це для мене лише інструмент. Я й сам лише інструмент. Я знаю. Знаю, чому я тут. Хто мене здав? Не витрачай дихання. Я ж не ідіот. Я знаю, що свою роботу я вже виконав. Світло-зелений слід лишається позаду, у темряві. Що він отримав за мене? Хан, що ти йому дав? Вітер виє. Візерунок кросівок біжить по снігу, по даху. Провідний світовий експерт із питань зникнення крокує обережно. Сніжинки танцюють то в фокусі, то розмиваються. А там, за ними, його діаметр окуляри. Проникливі темні очі стежать, сніжинки липнуть до скла. Чоловік повільно присідає, чути, як шародить його нейлонова куртка. Рука простягається, піднімає щось із кучугури. Вітер навколо стихає, драпірування осідає безсилою тканиною, темна матерія знову набуває форми вітрин, і ось і ятхан у центрі, на одному коліні, в руці людський череп. Він дивиться в глибоку чорноту очниць. 60 тисяч реалів розкидано далеко звідси, в пустелі Ергі, куди герой епосу пішов просити аудієнції в Бога. 60 тисяч глибоких ям викопано, даремно. Хан здуває сніг з очей Рамута Карзая, його підборіддя міцно стиснуто, а рот німий. Спис зламаний, полотнище прапора, як поховальне покривало. «Пане Амбарцумян!» – хан підводиться. Прапор, обтріпаний часом, майорить на стіні, натягнутий мотузками. Він гігантський, у кольорах триколора ільмараа. Піднімається порив вітру, і шарф таких самих кольорів здіймається на його шиї. На голові шапка таких же кольорів. Амбарцумян! Хан іде вперед, проводячи рукою по скляній вітрині. З-під шару снігу визирають розколотий держак та стародавнє іржаве ржаве вістря списа. Нам треба поговорити! Зловісна тінь від шапки з помпоном лягає на письмовий стіл. Папери летять. Зикурат гучномовця занесен снігом. Рука, видовжена тінню з ліфтового світла, раптом дивно здригається. Чути хрип зусилля. Вух! Череп розлітається на тисячу ламків об гучномовець. «Де мої речі? Де вони?» Чоловік просувається вперед, на ходу перевертаючи вітрини. Скло розбивається над руски. «Мені не подобається, коли мої речі зникають. Мені це зовсім не подобається». Він зупиняється, кладе обидві руки на полірований махагон. Одним рухом змітає папери і канцелярське приладдя. «Звідки мені знати, куди ви це поділи?» Він озирається навколо. «Ми ж домовлялися, чи не так? Була ж домовленість. Ви отримуєте держабель, ви – посередник, усі отримують своє. Де мої речі?» Ричить він краєм ока, кидаючи погляд на ряд вікон від підлоги до стелі. Середнє, найбільше скло, розбите зсередини. Трикутники у вказують назовні, середину завиває сніг. І сяюче золоте світло мірове. Перед вікном у великому заметі блищить перекинута вітрина. Голі дроти, перемикач. Хан повертає голову, зривається з місця. Паперова картина падає позаду нього, на стіні над столом, вологий від снігу папір колишиться, а гуашевий гондзу поступово розмивається, чорні медузи драконячих вусів перетворюються на ребристі вітрила, очеретяні обладунки на веселку. Скоро його не стане, але поки що видно, як гондзу роздає один тобі, один тобі і тобі один персики безсмертя своїм воїнам. Але хан цього вже не бачить. Він копає, вітер свистить у вухах. Він натягнув на руки рукавиці. Зі снігу виринає вітрина, і чоловік перевертає її правильною стороною вгору, витягує звідти папери. Дорогі папери. Папку з вимполом міжнародної поліції. Рентгенівський знімок чиїхось оскалених зубів. Фотографія на посвідчення влітає з папки на вітер. Синювати татуювання, неможливий спогад на кісточках пальців, 5, 12, 13, 14. Хан ловить фото, заштовхує в рюкзак на грудях разом з усім іншим, разом із перепусткою до Кукушкіна в Самарську область Граду, разом із фальшивими документами Народної Республіки. Вони лягають зверху, перевернутий п'ятикутник надрукований на білій обкладинці паспорта. На дні вітрини блищить головний приз – западина Родіонова. Родхана розтуляється, він тягне руку. Перфорований темно-синій металевий лист співає, як пила між його пальцями. Світло міста просвічується крізь тисячі крапок. Під ним легенда карти, почерком Воронікіна. Він читає і зоряне небо сяє на його темному обличчі. Мачіяк сумно усміхається. Це було щось хороше? Слідчий не відповідає. Валіза телефон розкривається на колінах Тереша. Усередині загоряються вогники. Його власний записник із гробом-головом зісковзує з клавіш. Фотопапір періодично блищить. Дивно. Це, мабуть, було щось дуже хороше. Чоловік замислюється на мить. Тепер у вас є громадянин васи, чиї приїзди та від'їзди ви не можете контролювати, так? «Ви нічого не можете йому зробити. Він – колабораціоніст, але він переграв вас. Ви навіть не знаєте, що саме йому віддали». «Це не було чимось хорошим, Мачеяк!» – кричить внутрішній слідчий. «Я помилився. Я помилився значно більше, ніж ти думаєш, і тобі це не сподобається. Ваш власний підозрюваний – жертва». Він бере блокнот. «Чому, на твою думку, про твої справи не повідомляли? Ти ж їх бачив, Мачеяк. Давай поговоримо про це». «Чи вже не хочеш? Не хочеш говорити про Дірека Трентмюлера? Тепер це вже не смішно?» Внутрішній слідчий кладе руку, напалаючи лоб чоловіка. «Це сталося, ти бачив це на власні очі, а тепер цього не сталося. Як таке можливо?» «Це не має до нього жодного стосунку!» – задихається Тереш. Зіниці закривають райдушки невизначеного кольору. «Ти ж сам так сказав. Тепер важливий тільки план Хана!» План Хана – це вершина ненормальності. Западена Родіонова. Божевільні комуністи, чорт забирай, нишпорять там, а ви всі живете в такому світі. Думайте про подібні речі, займайтеся ними. Вам не подобаються всі ці об'єкти, так? У мене теж є один. Сьогодні він потрапив до мене, з васи. Мені п'ять разів надсилали його факсом. Чоловік сердито хитає головою. «Жоден інший не приходив, тільки цей приходив постійно. Дозволь, я покажу тобі одне фото, мачеяк, бо інакше ти не зможеш поводитися як дорослий, і до своїх друзів тобі, здається, вже байдуже після твоєї великої жертви». Він дістає фотокартку із свого блокнота. Це єдина річ Дірека Трентмюллера, яка підтверджує твої слова. Він сам проявив її у своїй фотолабораторії. Ти теж бачив її зі своїм апаратом. Дата проявлення – 29 серпня 1952 року. Через два дні він надіслав її разом із негативом до фотолабораторії у Васі. Негатив не пошкоджений, зображення збігається. Через місяць центральна фотолабораторія підтверджує у відповідь на запит. Негатив не пошкоджений, зображення збігається. Цойль підтверджує, що в об'єктиві немає дефектів, а Трігат робить камерою 300 тестових кадрів. Відхилень не виявлено. Цей чоловік досліджував камеру шість років, поки не почав втрачати пам'ять. Думаю, він би досліджував її все життя, як і ти. Тереш тримає у руках фотопапір із нерівно обрізаними краями, датою та штампами на звороті. 29 серпня, 52 рік. Переверни. Під залишає пляму на папері. Печатки фотолабораторії. Сойль, трігат. «Ти не смієш на це дивитися, так? Тобі не слід наважуватися. Ніхто не повинен мати справу із чимось подібним. Про них треба забути. Але, Мачеяку, мені шкода. Мені потрібно, щоб ти покликав своїх друзів назад. Ти мусиш це зробити!» Світло ковзає близько на поверхні фотографії, коли Тереш перевертає її. Похмурий літній день, застиглий на місці. Дощ падає на скельний виступ. Перед кущами шипшини вони втрьох, ще маленькі, з переможними усмішками на обличчях. Хан розповідає про абрикоси та гонзу. Сам Тереш із Єспром дивиться перед собою, тримаючи в руках пляжні парасольки. Троє хлопців тримають пляжні парасолі над нічим. Що це? Цятка на кардіомоніторі завмирає. Це те, куди прямують твої друзі. Це ваша западина Родіонова. «Ви відретушували це!» Тереш гарячково привертає аркуш, ніби намагається знайти їх на звороті. «Навіщо ви це зробили? Чому ви так робите зі мною?» «Ми нічого не робимо. Ніяких духів і примар не існує, наркоман. Ми – друзі людства. Коли ви вже це зрозумієте?» «Це не людина зробила цю ретуш. Ви просто не хочете про це думати. Ніхто з вас не хоче. І правильно. Залишимо це». Чоловік з відділу внутрішніх розслідувань піднімає слухавку і натискає кнопку повторного набору Гудок. Тереш відвертає голову, але внутрішні слідчі бере його за підборіддя. Не зупиняйся зараз. Ви ж робили не тільки погане. Ви вилікували їх обох гірда і трентмьолера. Ви вичистили той жах із їхніх голів. Ми майже на місці. І з трубки лунає жіночий голос. Інтерград. ФОТО випадає з пальців Тереша. «Але ж це неможливо!» «Це дійсно неможливе!» – зітхає Янгол смерті. «Можливий лише світ у його нинішній формі. Ми не розслідуємо ці речі, ми не коперсаємося у них. Ми приймаємо, ми забуваємо, ми чекаємо і ми в безпеці». «Готель Інтерград, слухаю». «Будь ласка, з'єднайте мене з номером 4001». Ісмаїле, ви мене чуєте? Голос хана звучить з комутатора. Вірний секретар стоїть перед безладом дротів. Тисячі металевих штекерів з'єднані за аналоговими портами. Миготять лампочки. У нього рожева сорочка під піджаком. Клац-клац. Юнак змінює кабелі на панелі зі звичною спритністю. Я чую Пан викинувся з вікна. Сподіваюся, ви розумієте, що я міг би цього вам не казати. Міг би просто залишити будівлю. Я сподіваюся, що ви це зрозумієте і викличете владу лише через 10 хвилин. Пан бажав би, щоб це відбулося саме так. Щоб мене не зупинили, щоб розслідування не витрачало мій час. Так диктує хан у супроводі завивання вітру. Час, якого в мене більше немає. Ви мене розумієте? Скажіть, що розумієте, і зробіть так. Із Зекурату гучномовця за його спиною доноситься уривчате потріскування, ніби плач. «Ви мене розумієте?» – повторює він, і динамік шипить. «Десять хвилин. Добре». Хан повертає голову і дивиться. Під його ногами світиться провалля. Туди кинувся чоловік, який боявся, що світ зникає, але Хан більше нічого не боїться. Перед ним Ноо. І глибоко за лінзами окулярів і мігловидими очима мчать думки. Упорядковані, стратегічні. Це масштабна рятувальна операція. Тепер він складається з неї повністю, не має жодної зайвої думки. Його все ще називають ханом, але насправді він досконалий тактичний провідник, витончений 20-річною позиційною війною, адаптивний маневр, автором і виконавцем якого є він сам. Тиран кохання. Тотальна світоглядна система в служінні однієї людини. Їй інші, але його не зупинити. Жахи навідують його. Останнім часом він навіть не пам'ятає їхніх імен. Вік переплутаний. Вона дивиться на нього перед сном. Замість обличчя – нечітка постать із забуття. Жах – мнемотурне. І ще гірше – нічні дзвінки з западини. «Ти знаєш, хто я, Товстун, і я не твоя іграшка. Залиш нас!» Як він плакав, коли прокидався, але більше це не повториться. Контрзаходи вже запущено, він знає, що сталося, і він пам'ятає. Назавжди. Так стоїть чоловік у проломі вікна на 60-му поверсі будівлі. Бірюзово-помаранчево-фіолетовий шарф розвивається з його плечей. Він супергерой. «Дівчата, він іде вас рятувати!» Він іде з переповненим рюкзаком через засніжений поверх, спускається пожежними сходами. Там він міняє приватний ліфт мешканця на гостьовий, спускається на 19 поверхів нижче, разом із бізнесменом із Веспера та його ескортом. Натягує посмішку, виходить на сроковому і стирає її з обличчя. За півгодини до того, як електрик зламає двері ліфта на першому поверсі, і за 45 хвилин до того, як Хан вийде зі стоянки на засніжену вулицю, він заходить до люксу, знятого на ім'я друга, не знімаючи взуття. У передпокої – сутінки. Хан не вмикає світло. Він знає, що це означає. На полиці для взуття стоять зношені замшеві туфлі за три тисячі реалів. Бежеве пальто «Персус Блек», рясно вкрите плямами крові, висить на гачку. Для Єспера це стало занадто болісним. У порожніх кімнатах дзвонить телефон. Чоловік йде на звук до спальні. Ліжко застелене, повітря свіже. Посеред кімнати, на білому кубі столику, чорніє ступінчаста піраміда. Вона складена з вугільно-чорних пачок грошей. Кан розтібає рюкзак на грудях, загортає шарф-саван у спортивну сумку і починає складати купюри під холодний дзвін. Сотня, тисяча, десять тисяч, сто тисяч, п'ятсот тисяч реалів, вісімсот тисяч реалів. На самому дні, як у гробниці, лежить службова зброя тереша. Нікель блищить у півтемряві, він кладе її зверху, потім підводиться. Хан дивиться на телефон на порожньому столі. Червоне світло гасне і знову спалахує разом із дзвінком. На мить дзвінок припиняється, минає півхвилини, тоді починається знову. Чоловік кладе руку на слухавку, думає. Його пальці пітніють. Він підіймає слухавку і кладе назад на важіль. Потім знову піднімає, цього разу до вуха. Темно-жовті пальці рухаються по кнопках. Коли 16 значна послідовність закінчується, в слухавці настає тиша, потім уривчастий гудок, сигнал в інший світ. І коли з того боку нарешті беруть слухавку, вся кімната наповнюється сірістю. З'єднання. Немов далекий океан, ледь чутний голос серед шуму хвиль. «Алло!» «Мамо, я більше не повернуся додому!» Два місяці по тому, чотири тисячі кілометрів на північ, по той бік резервації Джекуудів. Колишня тайга Північно-Східного Граду простягається до вигану горизонту. В безмежній далечині сріблиться сірість, а перед нею 800 мільйонів гектарів дерев коливаються на вітрі. Світ. Вкритий снігом простір вдихає кисень у зимову вечірню атмосферу. Навіть корінним народам заборонено тут бувати. Весь град дихає цими крижаними кубічними тоннами. Вони його легені, легені Грааду. Гідрометеорологічний заповідник – Кисневий парк. Сіра як шторм мутакарета, стоїть на лісовій дорозі, на краю великої галявини. Вогні всередині гаснуть. Свинцово-кислотна батарея повільно розряджається. Скляні куполи фар тьмяніють у пізніх грудневих сутінках. З паливного мазутного бака машини звивається шланг від помпи. 34-річний чоловік тримає в руках порожню каністру. Білосніжний салон перед ним пахне паливом. Білі сидіння вологі від нього. Біле шкіряне кермо і панель приладів теж. Він чиркає сірником, той гасний між холодних червоних пальців. Вітер здуває полум'я. Чоловік затоляє коробок долоною, чиркає ще раз. Перший сірник нічого не дає. Після другого мотокарета спалахує. Одинока свічка спалахує посеред тьмяніючого світу. Біла шкіра чорніє, луска вугілля відчаровується, піднімається. На задньому сидінні спалахує біла дорожня валіза. Там згортається його паспорт. Обкладинка скручується, мов павук, що помирає. Листи від молін здіймаються в повітря світлим попелом. І всі інші меморабілії, які ще не зникли. Малюнок спалахує перед його очима, родинки на спині Анні зникають. Жар обдуває йому обличчя, він заплющує очі. Цятки танцюють там мить. І пара очей, точного кольору, яких він вже не може назвати. Обличчя, яке він вже не може згадати. Один поцілунок із дочкою вчительки в сутінках лісу, який його язик не може згадати, але без якого він сам був би немислимий. Усе це зникає. Колишній дизайнер інтер'єрів кладе монштук до рота, натирає кровоточив і ясна порошком і кидає решту в палаючу мотокарету. Порошок іскриться у вогні. Потім він розбігається і стрибає через крижане русло річки. Внизу з-під криги стричать куші очерету, вдалині в'ється лісова дорога. Перед ним розгортається луг, укритий шовковистою травою, над яким падає сніг, а за ним зубчаста стіна ялин, зигзагоподібний сон. Смуги снігу звиваються з гілок дерев на вітрі, як весільні стрічки. Він іде, пасмо білявого волосся тріпоче на лобі, очі від вітру вологі і світлоблакитні. З цієї нагоди він одягнув білосніжне пальто, на ньому білі замшеві черевики, на кутах коміра пальта – срібні якорі, морський мотив. Його силует світиться в сутінках, струнки – як дошка для серфінгу. пляшки з водою дзенькають у його сумці через плече. Ніхто не знає, куди він йде, ніхто не знає, де він, крихітна світлецятка на великому морозному полі. А по той бік поля чекає межа лісу, сутінки під деревами, наповнені киснем до країв. Вони кликали все його свідоме життя. Він входить, земля з голок пружинить під ногою, вітер стихає і не дзвонить жоден дзвіночок, жодного голосу. Так краще, так правильно. На узбіччі залишається обвуглена мотокарета. Місяць по тому, за шість тисяч кілометрів на південь. Метропоїзд мчить під землею тунелем. Вночі вагони порожні, чути скригіт сталі. Хан спирається на двері, за спиною рюкзак. Він дивиться вниз, вздовж звивистого ряду вагонів, сталевого черва метро. Там сидить кілька людей, світлі ламп у режимі економії. Град перебуває у стані війни, і вночі виходити без спецдозволу заборонено. Однієї ночі, коли офіцери прийшли бити його гумовими палицями на вокзалі, хан купив собі такий. Тепер він спить на лавках станцій і за нічними столами в кафетеріях, уникає готелів. Люди мають звичку там губитися. Жовте світло промисловості прослазає у вікна вагона одне за одним. Метропоїзд виринає з тунелю, піднімається на міст. Внизу чорніє нижня течія переменної віри. Зверху і спереду райдужна плівка на поверхні річки. А на берегах здіймаються гігантські циліндри газосховищ. Прожектори тепличних огіркових плантацій стоять у ряд. І гідроелектростанція. Це поліфабрикат Тиранополь, постмегаполісне людське поселення, передостанній етап розвитку. Частина, куди прибув хан, колись називалася Лєнкою – столиця Жемська. Тут народився Франтіжок Хоробрий і Тереш Мачієк, хоча на той момент пухлина вже давно поглинула Лєнку. Вчені граду прогнозують, що впродовж наступних десяти років поліфабрикат зілється з Міровою та її предмістями в останню фазу еволюції людського поселення, у непридатну для життя частину геосфери – зону екологічної катастрофи – Некрополь. Але цього не станеться. Задовго до цього сірість вже зітре цю частину землі. На горизонті над Затокою чорні скелети крейсерів граду дрейфують на північний захід. З їхніх черев пливуть рої винищувачів, наче спори. Це резервні війська. Сьогодні вночі військовий флот Меска вторгся на ізолу Град домашню ізолу. Із катли з області Холодної землі теж не надходить добрих новин. Облога наближається через буреальне плато. 35 мільйонів людей слухають новини з фронту по радіо, за вікном поїзда, в поліфабрикаті. Всі вони – койко. Лише один не слухає, бо і так знає, що буде. Цей чоловік – нігіліст, і саме за ним сюди прибув Хан. Він виходить із дверей на зупинці, застібає блискавку куртки. Платформа порожня та тиха, прохолода пізньої південної зими. Тополі шелестять на вітрі, з гілок дерев осипається промисловий попіл. Чоловік спускається гремлячими сходами на рівень вулиці, проходить між напівзруйнованими халупами. Над ними височіє сміттєзвалище, непереможний монумент. Сріблясті циліндри виблискують у світлі прожекторів по 5000 тисяч кожен. Сама вулиця погано освітлена, дерев'яні будинки туляться по обидва боки дороги, під ногами потріскує крига в калюжах бруду. Дорога не асфальтована. Хан зупиняється перед однією особливо занедбаною двоповерховою халупою. Дерев'яний фасад будівлі скрипить на вітрі, погрожуючи будь-якої миті обвалитися на нього. Він перевіряє адресу, написану ручкою на тильному боці долоні, і піднімається сходами в темний передпокій із запахом котячої сечі та аміаку. Сірник спалахує. Два язички полем'я танцюють у вигинах лінц його окулярів. Він шукає квартиру номер три. Там до дверей підходить старий у трусах, зі шкірою, що звисає з грудей, ніби забальзамована. Колись він був молодим і чарівним, зі своїм радикальним світоглядом. Глузував з усього і всіх, байдуже ставився до дрібниць, що збивають з колії пересічних людей. Ця клоунада разом із властивим північним жінкам соціальним почуттям провини принесла Койку найбільшу вдачу його життя – матір Зіггі. Але шлюб виявився для нього фарсом. До того ж, жінка не дозволила себе карати на розсуд батька Нігіліста. Зіггі батько не карав, він піклувався про нього. Принаймні настільки, щоби залишити хлопця у ваасі. Сам же охочий до побоїв Нігіліст повернувся в поліфабрикат. Махав там важелем, беріг здоров'я, щоб прожити сто років, як справжній нігіліст, смакуючи кожну огидну годину, знаючи, що попереду їх ще багато. Хану все це зрозуміло, це в папці в його рюкзаку. Він хоче знати, що сталося, коли Зігі поїхав до батька в Граад, через три роки після зникнення дівчат. Що було між Зігі та дівчатами? Що після нього лишилося? Старий Койко веде його на кухню посеред немитого посуду. Хан кидає пляшку горілки разом із сотнею реалів на клейонку. Старий Койко відкручує кришку, чарка між середнім і вказівним пальцями. Не те, щоб я йому цим якісь проблеми створював, не зрозуміти мене неправильно. Дивиться Хан на наповнену чарку перед собою. Усе так, як я казав по телефону, але... Він трохи думає, а потім прихиляє горілку до горла. Хлопець знає, хто я. Я Нігіліст. Старий грюкає чаркою по столу. Приходьте подивіться, як могутній Нігіліст зустрічає смерть. Сьогодні о 8-й годині в громадському центрі. Смерть велика і страшна, але... Але Нігіліст, він не... Як же воно було? Він прикладає палець до губ і намагається згадати. Але духу нема, настрій зіпсовано, тіло обвисає. Скоро це закінчиться. Яке це вже має значення? Старий киває в бік дверей. Усе так, як він залишив. Стоси зошитів здіймаються баштами вздовж стін. Тінь хана стоїть перед дверима, між купами. Світло з кухні падає ззаду. Потім, коли чоловік тягнеться за одним із зошитів, уся решта вежі починає завалюватися на нього. Він дивиться на батька Зігі в пошуках допомоги, притримуючи плечем ністійку вежу біля стіни. «Не звертай уваги!» – кашляє той. Там усе одне й те саме, одна й та сама історія. Що ви маєте на увазі? Хан відступає на крок, зошити у клітинку розсипаються на підлогу. На кожній обкладинці неохайним почерком зід'ї вказано вік дівчат. 5, 12, 13, 14. Та одна й та сама історія, ну? Старий койко повертається до хана спиною, сідає за кухонний стіл. «Дивна історія. Для нас усіх це якась досить дивна історія. І чи з щасливим кінцем?» Хан починає складати зошити до спортивної сумки. Коли він стоїть перед дверима з роздутою сумкою через плече, старий куйко усе ще дивиться у маленьке кухонне вікно. «Вони хочуть затопити цей світ у сірості, знаєш? Меськійці. По радіо кажуть, що йдуть ясла, що ми всі сидітимемо там, з роззявленими ротами». А вони стежитимуть, щоб ми не вдавилися власними язиками і годуватимуть нас. Катастрофа – це вже не нігілізм, це фарс, я вже таке бачив. Це карантин білкової маси землі Ломоносова. Вони хочуть перетворити всю планету на землю Ломоносова. Хан постукає носаком по килимку. Ну добре, не знаю, мені вже треба йти. Він розчарував, чи не так? Той Сент-Міро, але знаєш, хлопче... Старий дивиться в очі хана, зіниці блищать від горілки, чорні, як у коня. Я думаю, звідти щось ще йде. Вагони гаснуть перед ханом, один за одним, тунель поглинає потяг. Він сидить біля вікна, в оглушливій тиші, вуха заклало через перепад тиску. Зелені вогники позначають виходи, в іншому у вагонах темно, чути скригіт сталі. Він бере ліхтарик, вставляє в нього батарейки, світ на клітинковому папері з'являється з пітьми в нього на колінах. Хан сидить, стос зошитів праворуч, і читає. Сторінка за сторінкою розгортається перед ним у променях ліхтарика. Кожна деталь зафіксована там з увагою аутиста, кожне слово і рух занотовані. Це навіть не стільки розповідь, скільки технічний кресленник, промислова модель спогаду. Інструкція для доброзичливої сили майбутнього, за якою вона змогла б зібрати загублений світ з Гізмонда Берга докупи. Вирізати, скласти, склеїти. Траєкторія цеглини в зимовій ночі. Координати вікна вітальні. Знайома адреса. Будинок дівчат у Васі. Зупинка фахлу. Лабіринт передмістя проступає на складній картці. Пунктир позначає хлопця, що тікає. І метеорологічні деталі в кутку сторінки. Атмосферний тиск і вологість. 18 градусів морозу. Наступного вечора у красунчика Олександра. Дивани вздовж стіни. Шестифазна бійка, як танцювальні кроки на підлозі. А потім велика темрява. Один голос лунає над ним, над хлопцем, разом із звуком блискавок на курці. Ти Зіґі – Зігі, найгірший хлопець у школі. Хан відчуває недобре, витирає окуляри носовичком, кислота крутить у животі. Це наближається приступ ревнощів. А ти – моторошна загибель, найгарніша дівчина в школі. Але на звороті сторінки його не чекає ім'я дівчини, знайома літера О в середині. Там на нього чекає її відсутність. Її та світу навколо більше нема, дати під сторінками після Нового року йдуть раз чи двічі на тиждень, усе рідше і рідше, аж до 28 серпня. Але самі сторінки – це порожні клітинки. Хан хапає наступний зошит на сидінні і гортає його, потім наступний. Витягає з рюкзака решту зошитів, у всіх одне й те саме. Дивна історія. Світло з платформи пронизує вагони ситом. Воно пробивається крізь ряди вікон, вікно за вікном. Хан підіймає голову, і його лінзи спалахують. Два сяючі іллюмінатори – кінцева станція. Він не розуміє. Товстий ідіот у світлоблакитній кроватці. Десь там Згізмонтберг, який знає, що від його історії залишилися тільки оболонки. Магнітна стрічка шелестить, сердечко самотньо обертається на пластиковому диску. І числа. Вони в нього теж є, невіддільні від світу аж до кінця. Він катапультується до нього, крізь надглибоку сірість, у своїй сталевій абрикосовій кісточці. Але спогад самого хана спотворюється в голові. Резервні копії згасли, одна за одною, залишивши його самого. Він не може нести це так, але без цього не витримує. Цієї ночі він засинає в туалеті на вокзалі, в кубі з тонкими як картон стінами. Він згорнувся клубком біля стіни, двері замкнені. Його тіло вкриває трикольоровий саван, пошарпаний часом. Краї волочаться по підлозі, коли чоловік перевертається, крутиться. Він не може заснути, щось не так. Щось дуже не так. Розкажи, у тебе завжди такі класні доповіді з історії та природознавства? Чоловік розплющує очі і дивиться на безвиразне обличчя. Гладке біляве волосся спадає на плитку. Дитина лежить на підлозі, просто навпроти нього. Не дихає, не має запаху. «Де ти?» Низька вібрація, невидима супутниця не відповідає. Хан згортається в клубок настільки, наскільки може, але холод не покидає кісток. Він повторює «Я на краю світу, я на краю світу!» 21 рік тому маленькі босі ноги спускаються сходами приватному будинку в місті саду. Ніч зимового сонцестояння і кровоносні судини проступають під непівпрозорою шкірою. Кожен ніготь, як малиново-червоний коштовний камінь. Пальці стискають від холоду сходинки. Темно-зелені очі. Крайнічної сорочки майорить навколо її литок на протязі. Так Молінлунд спускається на перший поверх, на килим. У темній кімнаті світиться розбите вікно. Штора надувається, як вітрило, на підлозі валяється цеглина, а двері перед покою відчинені. Вона сама, дзеркало, дзеркало, і в ній ідеальна копія світу. Але щось не так, так було завжди. Її поверхня бездоганна, ранньопідліткова, сяюча, чиста. Це світло помиляється, це сам світ. Дві молоді дівчини підходять у темряві до третьої, найстарша тримає за руку четверту, маленьку, яка чарівною паличкою Доброї Мачухи вказує на вікно. Вікно висить на рамі, мов тріснута усмішка. Дивись, бачиш, каже вона. Щось іде не так. Епілог Ревашоль, 75 років тому, за два роки до революції вікового зламу. З головної зали симфонічного оркестру оплески відлунюють у глибині сцени. Овадці посередні для першого виступу і другого виходу на біс не буде. Перший змогли викликати лише клакери. Лакер. У буржуазному театрі особа найнята для того, щоб гучними оплесками, вигуками або свистом створювати враження успіху чи призводити до провалу п'єси або артиста. Струнна секція вже міняє вечірні сукні на вуличний одяг на сріблястих диванах із круглими підлокітниками. За вікном пізнє січневе небо пофарбоване в синє, а на його тлі стоїть граф Еміль де Перуз Мітресі – чорному Реддінгтоні з додекаєдром у руці і розпатленим після диригування волоссям. Еміль – суперечлива постать. Він – аристократ, граф Деперус і граф Демітресі. Але його ненависть до буржуазії, яка узурпувала вищі класи, робить його пролетарем, а отже – революціонером. Упродовж життя Еміль також почав вважати себе композитором. У нього хвороблива жага слави, але він прагне завоювати серця народу своїми додекафонічними творами. Стиль графа ґрунтується на разюче модерній геометрично-символістській системі гармоній, яка не має нічого спільного з музикою решти цивілізованого світу. Для людського вуха це звучить як неприйнятне скреготіння. Еміль вважає тональне традиційне звучання утробоподібним, присипляючим душу бубонінням. Музикою Амеб. Він диригує власні твори, більше ніхто не здатен, та й не хоче, використовуючи картонний додекайдер замість традиційної палички. Щоки чоловіка палають від збудження, додекайдер трентить у руці. «То я повертаюся чи як?» – вигукує він. «Повертаюсь». Він вчить через кімнату, ніби охоплений лихоманкою. Біля дверей директор симфонічного оркестру зупиняє графа у свій стриманий спосіб. «Не знаю, не думаю, що варто повертатися». «Чому?» – чоловік не розуміє. На його губах з'являється мужня усмішка. «Але ж вони мене кличуть! Це було неймовірно!» «Неймовірно!» – директор чухає голову. «Ну, це було щось, але ви вже виходили один раз, і не варто випробувати вічливість публіки». У залі вже тихо, за вікном вітер. Не думаю, що це було так уже й погано. Гладкий колега кладе руку графу на плече. Ідея хороша, виконання можна було б трохи покращити, але, знаєш, зрештою все склалося чудово. Ну і що, якщо цього не повторять? Наступний твір відполіруєш до близьку, і тоді вже вийде. Каже чоловік, який переважно пише концерти та сольні п'єси для Флейт. Ага, наступного разу. Директор усе ще чухає голову. «Можливо, краще буде, якщо ви, ну, не писатимете про це», – чує граф, як він шепоче критику. Перу з Мітресі були щедрі до нашої установи протягом багатьох років. Збудження на обличчі графа перетворюється на злосний тремор, усмішка в'яне. Непомітно він повертається до підвіконня, минаючи метушливих жінок. Звідти він чує виступ директора, який намагається залагодити ситуацію, і критик говорить також. Складно. Здається, таким чином не прославишся. Здається, це тривожно слухати. За склом в темно-синьому вечорі гойдаються гілки дерев. Тривожно слухати. Шепоче граф. На підвіконні стоїть метроном. Він підштовхує маятник, і той починає відраховувати ритм. Темп похмурий, максимально повільний. Не прославишся. Ану, постривайте. Гаркає концертмейстерка. Я вважаю, що в цього чоловіка справді унікальне звучання. Пухка жінка поглядає на графа. Щиро сподіваюся, що наступний раз буде. І, можливо, це не обов'язково буде настільки складно. Чути гуркіт сміху. Зітхання полегшення проходить гримеркою. Зрештою, все склалося, бурмочить чоловік. Він повільно обертається і дивиться на повну кімнату людей з похмурим виразом обличчя під хвилястим чубчиком. «То, виходить, я єдиний, хто подумав, що це було чудово!» «Тік», – відповідає метроном. Гілки дерев коливаються позаду чоловіка. «Я вважаю, це було дивно», – каже концентмейстерка. «І насправді були деякі хороші моменти». «Хороші моменти», – каже граф. «Тік», – каже метроном. Чоловік підкидає в руці свій додекайдр. Але тоді які моменти тобі найбільше сподобалися? Ну, початок другої частини був прекрасний. Жінка колупає футляр від скрипки. І... Тік, тік, тік. Азимут! Хтось в тиші плескає в долоні. Тік. Борес, сектор! Очі сяють, як блискавка. Крихітний чоловік крокує через кімнату. На кожен удар він плескає в долоні, з кожним кроком вимовляє слово. «Надір!» – маленький чоловік зупиняється і вклоняється графу. «Кожна частина – абсолютна математична досконалість. Не робіть продовження, не зіпсуйте! Зникніть, продовження не потрібно!» Чоловік стискає свої крихітні руки в кулаки, на ліктях його оксамитового костюма – латки. «Я повертаюся до граду!» – каже він кімнаті. Через два роки в Мірові почнеться революція, що пронесеться країною як гроза, і її провал сповістить про наступне століття. Століття сутінків людського розуму, коли кожен наступний рік буде темнішим за попередній. Він снує по кімнаті як кульова блискавка, наче от-от накинеться комусь на обличчя. Звідти, крізь полярну ніч, звучатиметься музика. Вона лунатиме з майбутніх фонографів на магнітах. Однак вона не звідти. Ви станете відомим, месіємі Мітрейсі. ваша музика сягне нас із справжнього кінця, ще далі, де вся матерія лише спогад. Так звучить біле світло, що пронизує кожну темну кімнату, перетворюючи всі одкровення на ніщо. Він піднімається навшпиньки під самий ніс критика. Усі одкровення, я ж сказав, перетворюються на ніщо. Тік. Маленький чоловік повертає голову як сова. Його погляд шукає громад і знаходить його в постаті графа. Усмішка розпливається по його обличчю. Граф зітхає. «То я все-таки стану відомим? Ви справді думаєте, що це станеться?» «Я впевнений у цьому, бо за світлом...» «Іон!» – перебиває дитячий голос. «Іон, ходімо вже!» Маленький хлопчик у святковому вбранні стоїть біля дверей. «Вибачте мене!» – чоловік стискає графу руку. «Для мене була честь зустріти людину, чия голова є вмістилищем таких яскравих звуків, що в їхньому світлі стає видимою меморіальна природа світу». Е, «Зачекайте!» – здригається автор. Він витягує звичайну ручку з дна внутрішньої кишені Реддингтона і використовує її, щоб залишити автограф на додекайдрі. Він довго це відпрацьовував. На яке ім'я підписати? «Іон Родіонов!» – чоловік усміхається. Він схвильований. «Ви часом не пишете ні для кого?» «О, ні, я не критик!» – відповідає чоловік, очі його сяють захопленням. «Я викладач математики!» «Хто б міг подумати!» – бурчить пихатий критик біля дверей. Але вчитель проходить повз нього, не звертаючи уваги. Він бере за руку маленького учня, що стоїть перед дверима. «Ходімо, Аброзіус!» – каже він. «Хіба ж це не прекрасний багатогранник?» Місяць по тому, за 800 кілометрів від Ревашоля, на краю Інсулінди, у великій блакитній безмежності. Вітрило яхти з люттю ловить вітер. Полотно майорить і завивання вітру оглушає. Ніч наприкінці лютого. Мадругада. Остання темно-синя година перед сходом сонця. Срібне море лежить під темно-синім простором. Самотня яхта маневрує серед тріскучої криги. За бортом пропливає айсберг, який парує в темряві. На палубі стоїть граф Еміль де Перу з Мітресі. Він досі в чорному Рейдингтоні, непраному та зношеному. Його волосся тріпоче на вітрі, руки почервонілі від холоду. Вони примерзли до стерна. «Убий себе, Ревашоль, убий себе!» – кричить він у вітер. «Я знаю, що це чудово, і світ знає, що це чудово. Хто ти взагалі такий?» Корабель врізається в крижаний щит, оглушливий скригіт об борти з дерева. Граф зубами витягує корок з пляшки зі спиртним. Занадто складно. гарчить він і робить ковток. Я приношу вам музику сфер, а вона надто складна. Це ти складний корова. Попереду, крізь неосяжний пошарпаний світ, сходить сонце. Це видіння, яскраве сіре світло випромінюється клаптиками, немов холодні вінки. Сонце піднімається з сірості, граф здіймає руки до неба, і його поглинає несамовитий шум часу. Він ще гучніший, ніж вітер, гучніший за маси криги, що труться одна об одну. З рота чоловіка капає слина, він завиває свою улюблену мелодію, її написав він. І голос у сірості перед ним звучить як оплески, стоячі овації, тупотіння десятків тисяч ніг і свист, поглушливий свист, як від фейерверків, як атом, що одного дня буде розщеплений у ревашолі. Єдина річ у цьому світі, яка красивіша за його власну музику, це оплески. «Я знаменитий!» — гремить граф. «Я найвідоміший музикант усіх часів! Усі інші музиканти — ніхто в порівнянні зі мною!» «Ніхто! Взагалі ніхто! Не знає їх, але всі знають мене!» Він осушує пляшку і розбиває її об палубу. «Мільйони мене люблять!» – вигукує він і нестямі підносить руку до сірості. «Мільйони і мільярди! Сотні тисяч мільярдів закоханих дівчат! Вони люблять мене і мою 12-тонову мелодію! Любов – це все! Любов – це світло! Світло, а за ним ніщо!»